тільки від отця. Це є наш Аз. Так само і в них. Усі дуже уважно слухали цю просту, всім зрозумілу мову свого мудрого дядька, як інколи називали Сагайдачного. А московський посол дедалі більше дивувався і переймався до нього повагою. І Мазепа був задоволений поясненням Сагайдачного. Так-так, свально хитнув він головою і, знову опустивши очі на грамоту, читав далі. Государя і посіда Ача, війська Запорозького Кошовому атаману кому нині відати належить, і усьому війську, що при ньому є царською величності, милостиве слово. В минулих роках божим попущенням і диявольською поганою спокусою без в російському царстві смута і кровопролиття великеє, і сотворилася на Москві усій московській державі пакість великіє. Безбожний і богоненависний Баламут, виродок пекла й сатани онук, лиходій чорнокнижник і розстрига Гриша Отрєп'єв, і звісивши гнюсний язик свій, зухвало назвався царевичем Дмитрієм, сином государя-царя і великого князя Івана Васильовича всієї Русії. І з помічу польських і литовських людей в наш престольний град Москву вбіг і на превисочайший російського царства престол Акепес, а за ним інші розбійники та лиходії, прикриваючись царським ім'ям, на той превисочайший престол теж ускочили. А ви, військо Запорозьке, через лихі баламутні спокуси тих псів, не відаючи їхнього лукавства, їм підлягли, і на царське місце їм наскакувати з польськими і литовськими людьми невиданням своїм помагали, і всяку негожість московській державі чинили много жди. А нині Московська держава Божою помічю від польських і литовських людей та від тих псів і самозванців вільна, а ми, наша царська присвітла величність волею Божою і бажанням і молінням усієї російської землі, усіх станів людей, на превисочайший російського царства престол законно вступили, і про це вас, військо Запорозьке, сповіщаємо, а ще вас. Військо Запорозьке нашим царської величності словом наставляємо, аби ви, пам'ятаючи Бога, і душі свої, і нашу православну християнську віру, і бачачи на нас, великому государеві, і на всій нашій великій державі милость, і над ворогами здолання і звитягу, від таких, що були в минулі літа, негожих справ відстали, і знову кровопролиття в наших державах не вчиняли» тим душі своєї тіла не збавляли. У всьому нам, великому государеві, чоломби били, і з нами в любительстві й мирі жили, а ми, великий государ, по своєму царському милостивому праву вам дамо таке жалування, якого у вас і на думці нема. І щоб ти, кошовий отаман, кому нині відати, не лежить, і все військо, що є при тобі, ніякими спокусами не спокушалися». А також і інших отаманів та старшин, які ще не приєдналися до вас, з нашою царською величністю в союз і любительство навертали, і нашого великого сударя, нашої царської величності, ласко їм обіцяли, коли вони будуть з вами запорозьким військом у згоді і проти ворогів стояти спільно. А служба ваша у нас, Великого Сударя, нашої царської величності, ніколи забута не буде. Писано у держави нашої дворі в царствуючому граді Москві, літа від створення світу, 7122 місяця марта, в 31 день. Писар скінчив. Громада мовчала. Ніхто не зважувався першим подати голос відносно того, що було зачитано. Треба було обговорити цілою громадою, чи Чорною Радою, чи Отаманням, або ісією Черню та Старшиною Разом. А тим часом посол виймав із юків привезені для війська царські подарунки і розкидав їх на розісланих кошмах, ніби навмисне дражнячі очі козаків, яскравими баровами різних камок куфтерів та камок кармазинів, крущатих і травних, камок адамашок та оксамиту черленого кармазину та оксамиту голубого та оксамиту таусинного та оксамитів ритних та портищ золототканних та отластів різних кольорів – так ось яків зухів анбурських, а сукон на козацькі шапки. І сукна червоного, як вогонь, і сукна шарлату черленого, і сукна багряного, і сукна на страфелю, і сукна лядчини. У матері його сто копанок чортів, які ж гарні сукна!